Ніхто не знав, що відповісти. Шептун спитав, може тобі помогти? Треба подивитися, чи піч ціла. Буркнув діогент сам до себе і взявся розкидати довкола дошки і солому. Його приятелі завбачливо відскочили. Колос Відтягував ціліші дошки І складав їх на копу Над звалищем стояла така пелюка Що затьмарила навіть зірки Втім, наставав ранок Бо прокидалися пташки Під базилевою стріхою Діоген відкопав своє укривало Ого, закричав він «Ціла моя піч!» Правда, комен обвалився, але піч вистоя. Коли все сміття було прибране, Діоген пішов до річки, змив з себе увесь бруд і, закутавшись в укривало, ліг на піч. Всі розійшлися, а Шептун наклав у піч дров, Приніс жару і теж пішов додому. Але сон нікого не брався, бо всі перебували під враженням незвичайної події, і пополудні приятелі зібралися коло Діогена, що мирно хропів, аби щось вирішити. Бо загрожували дощ, град, вітер, сніг, комарі. Шептун потрохи підкладав дров, коли перевізник надумав, треба поставити дах із стіни. «Там ще є хати», – озвався Базіль то задалеко похитав головою колос. Він не захоче. Як припече, то захоче, сказав перевізник. Діоген посадив квасолю, морку, буряки, картоплю і цілими днями по тому городу стрибали горобці. Друг він мав доволі, і провадив, здавалось, дуже безтурботне життя. А насправді він думав. Його тривалі роздуми перервав дощ. Колос давно вже нарікав, що нема дощу і насіння не проростає. Та ось однієї ночі зникли всі зірки. З неба закапало, а під ранок – полило і промочило Діогенову укривачку. Тоді Діоген сів на печі непорушно, іначе жертва віддав своє тіло дощеві на поталу. Сидів він так два дні, з печі курилося, доки зовсім не погасло. Базиль мав тепер на кого дивитися з вікна своєї хати. Перевізник ходив до річки, вода в ній стала зовсім каламутна. Якось він побачив у ній мертвого рудого звірка. Колос наварив юшки, куди вкинув молоденької кропиви, і поставив на подвір'я. Він пам'ятав пісеньку. «Дощику, дощику, не пади! Зварю тобі борщику, злободи!» Дощ не переставав, і кожен думав, до кого ж прийде Діоген, коли йому набридне таке життя. З Діогена вже почала злазити шкіра, і ось настав день, коли піч почала осідати, Дівгена вдруге завалило, тепер уже кавалками глини. Він встав, обтріпався, плюнув на купу сміття, що колись було піччю.